Сухобрус прийняв академічну поставу і почав вговорювати ніби по «Марто, ти єси жона його. Ти повинна покорятися йому, бо сам Бог так звелів. Жена да убоїться свого мужа, так глаголе святе письмо. В домі повинен бути один старший, двом старшим разом не можна бути». Марта зараз постерегла, Звідки вітер віє? Я це тату давно знаю. А чи була ж наша небіжка мати у вас слугою? Чи не були ви рівні в домі? Ми люди простіші. А воздвиженський людина не нам рівня. Ти вважай на його розум, на науку. Покорись йому серце. Ради мене. Ради свого батька не сперечайся з ним. Люди почнуть зараз судить. Рознесуть по городі. Про нас і передніше йшла не зовсім добра слава. Він, правда, трохи якийсь цупкий, тугий, але до всього можна звикнуть. Тату, не гнівайтесь на те, що я маю казати. Ви мене знаєте з малку. Ви знаєте, що я і вам, і матері була покірна, бо ви до мене були добрі. Але до всього не можна звикнуть. Чи можна ж звикнуть до лиха, до сварки? Оце вигадала не знати, що. Хіба ж він таки підіймає на тебе руку? О, якби ще підняв на мене руку, то я б йому руку покусала, і добре таки покусала б. Ой, Марто, ти таке з роду опришкувата й уперта. Ти й малою така була, сказати тобі правду. Але будь-же тихіша. Знай, коли змовчать, коли й обізваться, а коли й стерпіть, вмовляв Сухобрус свою дочку. Ви, тату, говорите до мене, наче до маленької, сказала Марта, усміхнувшись. Він, тату, мене зневажає, має мене за невчену людину, нічого мені не говорить, не порадиться зо мною, жалує давати мені до рук гроші. Він од мене таїться, а я од його не таюсь. Який тепер світ настав? І все то слідкують, висліджують, кмітять, чи поважає, чи не поважає пак чоловік. А ми за це не знали, а проте прожили щасливо цілий вік. Ой, Господи, що то далі буде на цім грішнім світі? Добре, що ви так одразу зійшлись і погодились. А от я то не оступлюсь від свого слова, ані на ступінь. Я його присилую мене поважать, Мене за все питать, Радиться зо мною або й попросить. Голос їй піднімався все вгору та вгору, Останні слова Марта аж крикнула. Та чого ти кричиш? Я ж ні в чому тут не винен. Бо ви, тату, микаєтесь, куди вам не слід, два б'ються, третій не мішається, Бо й третєму достанеться. Цить-цить-цить, не буду вмикуватися, Промовив сухобрус, Та за шапку та з хати. Так і майну через подвір'я до своєї хати. Йдучи з лекцій, Воздвиженський забіг до батька в магазин І розпитав за все. Похнюпивши голову, Він пішов до господи, де стріла його Марта. Як не таїлась вона, але її очі сміялись, і на губах перебігав усміх. Вона навіть весело дивилась йому в вічі, любенько говорила до його. Воздвиженський добре розумів, що вона радіє, навіть трохи глузує з його, його брала злість, бо його принцип деспотизму в сім'ї й послухання жінки. Марта потоптала ногами. Воздвиженський зрозумів, що треба йти на мир, що Марта зробить те, що схоче, і буде поте коверзувати і глузувати з його, поки її воля. Смачно пообідавши, Воздвиженський заговорив до Марти дуже солодким голосом, так що вона й не втямила спершу, до чого воно йдеться і до чого він прямує то була його прелюдія. Побалакавши Любенько то про се, то про те, Воздвиженський приступив до діла. «І чого нам, Марто, сидорів, новойдуватися? Я й сам не знаю, як воно в нас пішло на нелад. Ми, люди, хвалить Бога, не в боги, маємо всього до волі. Нам зовсім нічого лається та змагатися». «Отак і я, Степане Івановичу, думаю». Ми не вбоги, маємо всього доволі, нам нічого свариться. Чи прийде вечір, чи п'ємо чай, то сісти б та побалакать любенько, порадиться гарненько про все. В нас є вже сім'я. Ще й більше буде, перебив її розмову Воздвиженський. Само по собі що буде, чому би пак нам не порадиться, як би лучше хазяйство своє повести». Як би якісь плани зробить? У нас же є батько, а що батькове, то наше. Ти розумно говориш, Марто Сидорівно, Сухобрусів нерозумних ніколи й не було в Києві, Та й таких ніхто й не запам'ятає ніколи. І дядьки наші багаті, й розумні, І наш батько, хоч і був бідний, Та з нічого розвів дещо. І ми розведемо, як будемо розуму держатися, та підемо сухобрусівською стежкою. От з нашого дома маємо дохід. Час би дещо і в банк покласти, Щоб проценти наростали для дочки. А ти, Марто, хіба дещо придбала? А чом же й не придбать? То з цього, то з того. В контрактовий ярмарок був за квартири заробіток добрий. А ти ж? Чи придбав хоч трохи свого редакторства та професорства? «Є там трохи зайвих грошенят», – промовив Воздвиженський знехотя якось. «То даймо, що маємо зайве в банк», – сказала Марта. «Про мене отдаємо». І вони разом, неначе змовившись, пішли в свої кімнати і вернулись до зали, держачи в руках капшуки з грішми. «Ого! Та й те чимало зібрала свого хазяйства» сказав Воздвиженський, трясучим Мартиним скарбом. Ого, та й ти бачу не все програв у карти, весело сказала Марта, підіймаючи рукою добрий капшук з грішми. І вони посідали Любенько в купці та й почали лічить гроші. Полічили вони всі гроші. Грошей було чимало. Вони обоє були дуже раді одне одному і, налічивши чималу суму, Зовсім помрили того вечора. «Завтра я сама одвезу гроші до банку», – сказала Марта. «Про мене й одвези», – отказав їй Воздвиженський, віддавши їй до рук всю суму. «Яка шкода, що купецтво зовсім занедбається в нашій фамілії, як помре наш старий батько», – сказала Марта. «А справді велика шкода. Крамарство корисніше, ніж наша наука». Як я завидую, як побачу купчиків за прилавком в магазині. В мене аж руки сверблять, щоб розгорнуть крам та мірять матерії аршином. І Воздвижинський обперся обома руками об стіл, як роблять купці за прилавком, і почав міряти аршином матерії на повітрі. Всі його манери, весь його хист був щиро купецький, неначе він стояв і справді в магазині та міря варшином матерії. Правда, Марто Сидорівно, ми тільки дурнісінько сердились? А правда, Степану Івановичу, і чого нам свариться? І на що нам те здалося? А яка це притичина для мира і спокою в нашій хаті? Самі руки Мартині налапали гітару. Вона взяла і почала натягувати струни і направлять гітару. Самі пальці почали брати веселі акорди, і незабаром гітара задзвеніла в Мартиних руках, аж стил затрусився. Воздвиженський слухав з великою охотою і почав підтягувати голосом. «Заспівай, жінку якої-небудь, давай на радощах згадаємо давнину». Марта почала співати «Катя в розчіце гуляла». Її голос високий та дзвінкий на високих нотах вже трохи хрипів на низьких, Неначе розколота посуда. Дуже радий мирові, Воздвиженський ходив по хаті, позакладавши руки в кишені і співав чудовим дзвінким басом. Піснею скінчилась між ними незгода і настала в хаті мирнота на довгий час. «Може, запросимо на цьому тижні ректора і архімандритів?» питала Марта. До того часу слуги будуть вольні. А коли ти того хочеш, то й покличмо. Бо тоді якось зовсім не випадало. Такий був час, зовсім недобрий. Еге, зовсім тоді не випадало, сказав Воздвиженський, та й замовк. І довго вони балакали, грали і співали. Марта не втерпіла, і того ж таки вечора побігла до сестри. Сестро, — Чи ти пак знаєш, що мій Степан Іванович став зовсім інший? — Невже, — сказала Степанида. — А то ж, тепер зо мною вже й радиться, і гроші дав мені до рук. Завтра одвезу в банк. — А твій як? — А мій такий як був. Як почав раз ділитися зо мною своїми мислями та думками, як почав читати якогось філософа, то я трохи не заснула. Все сидить і от стола трудно його оттягти, а гроші десь ховає, і добре ховає від мене, і дає видавцем, як треба. Як же ти свого загнуздала? Порадь мене, як рідна мати. Ой, сестри, це набралась я мороки, а таки на своєму постановила. Я йому виварила воду раз другий, тепер мене слухатиме і поважатиме. Причепись і ти до свого, та причепись добре, Марта розказала, як вона виварила воду Воздвиженському і як з ним погодилась. Треба й на свого філософа тупнуть раз та другий, сказала Степанида. А той мідь вдався трохи скупий. На філософські книжки то й гроші є, а як для мене, то й нема. Піду оце таки зараз до його. При тих словах вона пішла в кабінет до Дашковича. Дашкович сидів над німецькою книжкою, наморщивши лоба. Степанида прожогом вибігла в кабінет. — І скажи ти мені на милость Бога, чи є в світі така безщасна жінка, як я? — так почала Степанида Сидорівна. Дашкович підвів голову і дивився переляканими очима на свою жінку, витріщивши на неї очі. — Що з тобою сталося? — спитав він її. Що зо мною сталося? Я вже не кажу про те, що ти покинув мене задля оцих книжок, що ти слова зо мною не промовиш, та все човпеш, що ти зав'язав мені світ. Чи так же буває в других людей? Чи так же живуть в А як же живуть в Спитав він у жінки. Вони не марнують грошей на незнати, які філософські книжки. Та в нас же сім'я. Чи вже ж ти досив приданий до ці, оцей філософський хмиз? А в сьогодні одвезли вже гроші в банк. Сестра насправляла собі модної одежі. А ти про мене, молоду, не дбаєш. І сам не вбираєшся по-людській. І мене водиш, як Бог зна кого. І Бог зна, де ти гроші діваєш. Хіба ж я за те знаю, га? Скажи, скажи. Дашкович схопився. Висунув з стола шухляду за сигнаціями і сунув в руки жінці. «На, голубко, тобі гроші!» «Накупи про мене золотих колосків і рож, скільки хочеш, та дай мені спокій!» сказав він і сів за стіл. Степанида побігла з кабінета до сестри «Лічить гроші!» «А бач?» – сказала їй Марта. «Бачу!» – промовила до неї Степанида. І коледж?» Згадав свій давній сон про голубку. Тим часом Сухобрус старівся і впадав у містицизм. Він дуже часто почав їздити в лавру, часто ходив в пещери, кожного ранку ходив знаменуватися до братської чудовної ікони Богородиці, і наче серце в неділі і в праздники Пив Почаївську свячену воду. Він мав багатько знайомих ченців у лаврі і на пещерах, заходив до їх в келії, сповідався, любив розмовляти з ними про святе, сидячи в садку під деревом на Печерських горах. В його флігель все частіше навідувались сиві ченці, русяві й чорняві молоді послушники. Дочки і зяті бачили те й страхались тих ченців щоб вони не порозносили дечого з флігеля на монастир. Сухобрус часто справляв у себе панахиди і все глибше та глибше зачитувався в життя святих. Раз начитавшись про спокусу бісів, Сухобрус ліг спати і прокинувся опівночі дуже переляканий. Тільки що він заплющив очі, а йому уявилось, що хата освітилася, як блискавкою. Вдарив страшний грім, і раптом одчинились двері і всі вікна, неначе якоюсь невидимою силою. В одчинені двері вступив якийсь святий, а за ним янголи. Він очамрів з дива, коли придивиться він, аж у того святого курячі ноги. А в янголів крила, наче в кажанів, Ще й у всіх ззаду тяглися довгі хвости. Оглянувся він на вікна, Аж туди заглядали пристрашні голови, Цапині, курячі, собачі, Та всі з цапиними бородами І в німецьких ярмулочках. Ще дужче гуркотів грім, І всі чорти поперекидались з панками, з хвостами і ріжками, і почали стрибати навкруги сухобруса. Дідьки пищали, вищали, висолоплювали язики, вищиряли зуби, клацали зубами, наче вовки. а навпісля кинулись на сухобруса і почали його душити. Прокинувся він блідий, як смерть. Підлився з його лоба. Він був такий втомлений, ніби й справді гацав по хаті з тими дідьками. Спросування він так голосно закричав, що побудив слух. Наймечки вбігли з світлом і почали з переляку хреститися. Сухобрус трусився, не наче його трясла пропасниця. Йому принесли почаєвської води. Він напився, помазав собі очі й груди, і почав молитися та хрестити вікна й двері. Одна наймечка побігла і збудила вас він прибіг і почав заспокоювати Сухобруса. От того часу Сухобрус боявся сам спати і клав у своїй кімнаті одного приказчика, з якій дочки порадившись, задумали викрасти від Сухобруса всі книжки. Тільки що Сухобрус пішов до крамниць, Марта і Степанида прийшли у флігель і познаходили приздорові книжки «Житій» та «Патерика». Напнувши на плечі бурнуси, вони позабирали ті книжки під і винесли з хати. Так що й наймечки навіть того не бачили. Вони ледве дотаскали їх додому Воздвиженського і сховали в скриню на самісіньке дно. Вже не швидко оглядівся Сухобрус за книжками. Після того страшного сна він був втратив смак до їх, але якось зоглядівся і не знайшов книжок. Він почав питати в наймичок, у прикажчиків, але ті одмахувались руками, казали, що ті книжки їм зовсім ні для чого не потрібні. На зяттів, на він не міг і подумати і впевнився, що хтось чи вдень, чи вночі уліз у вікно і покрав усі книжки. Сухобрус усе ходив та бідкався, аж дочкам було його шкода. Воздвиженський постеріг, яку вартість мали ті книжки для сухобруса. Взявши одну книжку житій, він пішов до сухобруса в флігель. — Тату, чи ви бачите, що я достав? — сказав Воздвиженський, показуючи йому книжку обіруч. Голубчику, Степане Івановичу, і де це ви її достали? До смерті буду молитися за вас, Богу. Купив на точку. Мабуть, її продав той, хто вкрав у вас. Буду ж я кожного ранку забігати на точок. Може, інші книжки набачу. Не бігайте, тату. Нехай уже я сам бігатиму молодшими ногами. Спасибі вам. Дай вам, Боже, здоров'ячка, говорив Сухобрус обнімаючи його і цілуючи. «Добре діло йде», подумав Воздвиженський. «Може, старий одпише флігель мені одному?» «Степане Івановичу, найму за вас акафіст, братській богородиці». «Про мене, тату, найміть! Тільки не дуже лиш читайте ці книжки, бо знов снитимуться янголи з пазурами». «Еге, смійте, смійтесь. смійтесь. Ви добре знаєте, що не до кожного дідьки приступають, бо не кожного Бог благословить. Хто не добре робить, до того, певно, вже й дідькам не треба приступати. Сухобрус свої сни вважав за милость Божу і думав, що то він вже присвятився. Він почав ще частіше їздити у Лавру. Ще більше ченців і слимаків приходило до його в гості. Тим часом Воздвиженський радився з Мартою, що було б добре, якби батько відписав на їх самих флігель. Марта почала підлещуватися до батька, дуже часто бігала до флігеля і таки не втерпіла. Попросила відписати флігель їм самим. Батько вволив її волю. Відписав в духовниці Воздвиженському флігель, а все, що було в флігелі, і всі гроші, які мав, він звелів розділити по половині. Уже Сухобрус часто думав про свою смерть. Трохи не кожного місяця він готувався до смерті, говів, сповідався, наймав акафісти, подавав на часточку, роздавав милостину старцям і часто годував і напував ченців та послушників. Він так вірив в свою добрість, в свою чистоту, що як заслаб, то спокійно дожидав смерті. Всі його думки давно покинули землю. В останній час він линув думкою вже на тім світі, десь в безкрайному небі. В неясних, у розлитих формах йому з'являвся той світ, ніби безкрає, глибоке синє небо, де ніби плавали цілі полки прозорих янголів в легеньких ясно-рожевих, золотих і зелених убраннях, де на чорних хмарах стояли дідьки на метарствах. Метарства здавались йому якимись поліцейськими конторами, повними рогатих і хвостатих дідьків. В надзвичайній красі з'являвся йому рай з якоюсь брамою з щирого золота і срібла, обсипаною дорогими камінцями. А за тією брамою він неначе бачив якийсь пишний садок з надзвичайним деревом і овощами, з райськими птицями, з зеленими ливадами, де текли ріки з кришталю у золотих та срібних берегах. Він неначе вже бачив золотий престол на хмарах над тим чарівничим садком, а від того престола, наче від сонця, лився світ як от тисячі сонців. І як той пишний сон, що часом заставляє в душі справдішнє почування, навіть після того, як людина прокинеться, той чарівничий рай манив його до себе якимись надзвичайно солодкими пахощами, надзвичайною гармонією музики, святих пісень, шуму кришталевих рік. Сухобрус заслаб, а те дивне диво Тишувало його муки, не виходило з його голови, з серця. Почались передсмертні муки, і душа його стривожилась. Він усе брав за руки то дочок, то зятів, неначе боявся випустити чужу руку, неначе шукав чиїсь помочі. Він усе просив позаслонять вікна, його голова все відверталась до стіни. Зяті й дочки не відступали від його, поки він і вмер. Поховали діти батька, та й недовго журились. Дочки трохи поплакали, але швидко втерли очі і забули про його. Зяті таки зовсім не тужили. А тим часом діти заспівали іншої пісні, як настав час ділитися батьківським спадкам. Ця діляниця вийшла трохи чудна. В залі Воздвиженського зібрались зятій дочки і прочитали батьківську духовницю. Все було гаразд, доки не дочитались до флігеля. Тільки що Воздвиженський прочитав, що флігель отдається самим Воздвиженським, як Степанида зблідла, трохи не зомліла, і насилу опам'яталась. То це так, сестро, промовила Степани до Марти, то це така твоя добрість? То це ти так направила ще за живоття небіжчика нашого батька царство йому небесне вічний покій, я не знала, що так буде. Сестро, чим же я тут винна? Така була воля нашого батька ще за його живоття, вічний покій його душі. Я тут і, сном, і духом не винна. «Не знаю, хто й винен. Хіба стіни та вікна винні?» «Воно пак добре ближче жити. Частіше до батька ходить, піддобрюватися, підлещуватися», говорила Степанида Сидорівна, похиливши голову. «Може, хто піддобрювався і підлещувався, тільки не я. Чим ж я винна, коли Бог навів нашого батька Царствою небесне на таку путь, на таку думку?» «Навів Бог на таку думку» якої треба було Воздвиженським, а не на думку Дашковичів. Я не знаю, як воно буде, я не пристаю на це. Все по половині та й годі, і дім нехай буде по половині, сказала Степанида, махнувши рукою і піднявши голос з останньою фразою. Так, сестра, буде, як хотів наш батько, легко йому лежать і землю держать. Дім буде наш, Бо й стоїть на нашому подвір'ї. А я кажу, що не ваш. А я кажу, що наш. А я бо кажу, що не ваш, Крикнула з опалу Степанида, Неначе от тих слів так би і сталося, як вона скаже. То надаремна річ. В духовниці не так написано. А рештою поділимось, як в духовниці написано. Я на те пристаю». Ще й на те, сестро, не приставай. Ба пристаю, що правда то не гріх. Була колись правда, та заіржавіла. Годі тобі намагатися, бо нічого не поможеться, коли в духовниці так написано, обізвався Дашкович. Що ж маємо діяти, коли так розпорядився небіжчик? Маємо собі опрічне житло, то й житимемо якось. Розпорядились живі, а не мертві сказала Степанида, і вийшла з хати. За нею вийшов і Шкулич. Як не сердилась Степанида на Воздвиженських, одначе треба було миритися з ними, бо ще не було розділене між ними батьківське добро. Колись світлий, чистий, веселий сухобрусів фігель був тепер закиданий, наче хамлом. Все добро. Що було сховане в скрині, в кімнаті, в пекарні, в хижці, в коморі, навіть на горищі, все це було знесено в залу й кімнату. Все це було кинуте й валялося жужмом, купами по столах, на підлозі, по вікнах. В одному кутку лежали пухові подушки й пирина, На столах і на вікнах стояли купи тарілок і всякого посуду. Де колись на вікнах стояли вазони з квітками, там тепер стояли горшки, кострулі, лежали сковороди. На стінах стирчали цвяшки, де колись висіли картини й образи. Павуки встигли вже позасновувати усі кутки, перекидаючи павутинні на цвяхи, навіть на розкиданий посуд. Не стало хазяїна в оселі, і почала панувати за його слідом пустиня.